Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održiv razvoj. Predstavio si vijeko ovoga uh, otvaranje dakle jedan multimedijalni spektakl, performance ili kako bi to rekao instalaciju na desnoj obali Korane. Yeah. Osim toga... Uh, ovako, moram mora priznat da, da ja dosta očekam od svega toga. Mislim da bi moglo biti vrlo lijepo i zanimljivo. Ne, ne, definitivno nešto neviđeno je na, na toj lokaciji. Ne. Uh, mi smo za taj projekt na natječaju uh, gradskom za udruge dobili 3000 kuna. Uh, zapravo ideje, pošto znači ograničeni nas stresa, znači dobili smo nešto grad, nešto svojih novca. Uh, sa što manje napraviti i dobiti, znači, što, što više, to je što bolji efekt. E, I mislim da možemo to složiti i mislim da će biti vrlo interesantno. Zapravo radi se o igri svjetla i zvuka, što je vrlo interesantno i, i s nimi se može fino atmosfera i neki općeniti dojam, ono, dobro složiti. Tako da mislim da će to biti vrlo lijepo u jednoj ljetnoj večeri na ovog ovaj koraka. Dakle, bi, bit ću ovaj nekakav glazbeni e, program, će biti DJing ili... E, ovako, e, predviđena je znači, elektronska glazba, ali ne elektronska glazba plesnog e, tipa subotnje večer klubskog, nego nešto što bi se prilagodilo načici samom ambijentu i samom događaju. Znači, ja sam siguran da naš e, DJ doći će naći e, u svojoj glazbenoj arhivi prikladnu glazbu, tako da i Karovaćkim e, karočanima, znači, različitih uzrasta bude to prihvatljivo i zanimljivo, a ne naporno kao recimo kao je vjerojatno sada dojrijavljamo elektronsku glazbu. Ono što bih ja htio reći da mi ćemo pripreme početi dan ranije i znači u saradnji e, i u to surađujemo znači, sa javnom vatrogasnom postrebom, sa čistoćim i sa hrvatskim vodama. E, što se tiče vat, javne vatrogasne postrebe, oni su nam izašli u susjet i oni će nam e, dati na korištenje agregata od 25 kW koji je potrebno je svu tu struju jer nekud izvuče, tamo nema nepostavlja infrastruktura. E, Zatim sa čistoćom ćemo dogovoriti, oni će nam dostaviti dan ranije jedan veliki kontener tako da pokupimo smeće, malo gram i te stvari tako da se malo znači, da bude da, da bude tako i ekološki aspekt. Da, imamo, imamo nekoliko segmenata, znači ekološki, glazbeni, scenski likovi. Da. Sve smutili. je je uh, imaćemo znači, za to uh, što smo smislili biće nam potrebno jedan desetak volontera, to će većinom ekipa iz poluge biti. I mislim da će to biti vrlo interesantno. Da, još bi, uh, navio, mislim da to je to jedan zgodan detalj, i bit će vizualne instalacije od uh, starih, beskorisnih CD-a. Znači, njih ćemo bijestiti na Jablonove. nove. prilike je meni 30 Jablonova, znači biti, bit će jedno 30 okomitih linija. Ti si me pitao prije emisije za CD, dakle, li nekih uh, već potrošenih CD-ova koji ne treba, pa možemo pozvati slušatelji da uh, se isto uključe, dakle, u tu jednu Ajde, čak... I to ima nekakvu ekološku priču, dakle, da vam... šta će biti kasnije sa tim CD-ovima, nakon instalacije, hoćete li ih vratiti e, slušateljima ili ćete ih negdje ono, sanirati, odložiti, reciklirati. da. A, budući da... da je osim a, znači, ovog svega što smo pričali, još tu jedan segment, a to je edukacija, imat ćemo nekoliko radionica, između ostalog i na temu ekologije, tako da ih možemo te CD-ove iskoristiti za našu likovnu na radionicu. Tako je nešto bilo u planu. E, mislim da, da nam treba oko 300 do 400 CD-a, znači, CD znači svako od nas ima doma sigurno CD-e koji stoje nisu potrebni, znači, Na koji način se još mogu građani uključiti u ovu uh, tako, u jednu, ka, kak se ono rekla, uh, društveno, kulturno, zabavno, uh, Eko, edukativnu uh, instalaciju? Da, da. A, pa jedna od, od ideje Artike je u stvari interakcije i evo ovom prilikom pozivam a, sve ljude koji su kreativni, a, manje ili više, a, nebitno da dođi da se uključe u naše aktivnosti jer cijeli dan će se tamo nešto događat, a, bit će nekoliko radionica i za djecu i za odrasle članovi udruženja likovnih stvaralaca i zaprešića, oni će raditi intervenciju u prostoru pod nazivom eksterijer-interijer, što će biti vrlo interesantno vidjeti u stvari kako će se od jednog vanjskog uh, prostora napraviti unutrašnji prostor a tijekom subote cijeli dan je radionica Raku Keramike gdje se isto svi posjetitelji mogu uključiti. U subotu popodne je i radionica Didgeridua prema tome, evo i to je vrlo interesantno, ako nište doći pogledati. Of body, and the creation of order more at least enslave the mind. stavio si lijeko ovoga uh, otvaranja, dakle jedan multimedijalni spektakl, performance ili kako bi to reklo instalaciju na desnoj obali Korane, yeah. osim toga? Uh, ovako, moram, moram priznati da, da ja dosta očekujem od svega toga, Mislim da bi moglo biti vrlo lijepo i zanimljivo. Ne, ne, definitivno nešto neviđeno je na, na toj lokaciji. Ne? Uh, mi smo za taj projekt natječaju uh, gradskom za udruge dobili 3000 kuna. Uh,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 Tako da mislim da će to biti vrlo lijepo u jednoj ljetnoj večeri na ovakvu. Dakle, Bi, bit ću ovaj, nekakav glazbeni e, program, će biti DJing je. ili... E, ovako... Ev predviđena je znači, elektronska glazba, ali ne elektronska zabava plesnog e, tipa subotnje večer klubskog, nego nešto što bi se prilagodilo znači samom ambijentu i samom događaju. znači ja sam siguran da naš e, DJ Đoc će naći e, u svojoj glazbenoj arhivi prikladnu glazbu, tako da i Karovačkim e, karočanima znači različitih uzrsta bude to prihvatljivo i zanimljivo, a ne napurno kao recimo ne. Kao, kao vjerojatno sada doživaju elektronsku glazbu. Ono što bih ja htio reći da mi ćemo pripreme početi dan ranije i znači u saradnji uh, i u to surađujemo znači sa javnom vatroglasnom postrubom, sa čistoćem i sa hrvatskim vodama uh, što se tiče vat javne vatrogasne postrubi, oni su nam izašli u susjet i oni će nam uh, uh, dati na korištenje agregata u 25 kW koji je potrebno je svuti u struju jel neko izvuče, tamo nema nepostavlja infrastruktura uh, zatim sa čistoćom uh, ćemo dogovoriti, oni će nam dostaviti dan ranije jedan veliki kontener tako da pokupimo smeće, malo gran te stvari tako da se znači da, malo to da, da bude tako jedan ekološki aspekt da, imamo, imamo nekoliko segmenta taz, znači ekološki glazbeni senzki likovi sve smo preko je je je za to što smo osmislili da biće nam potrebno na desetak volontera, to će većina ekipa iz pologe biti. I mislim da će to biti vrlo interesantno. Da, još bi, uh, naveo, mislim da to je jedan zgodan detalj, I bit će vizualne instalacije od uh, starih beskorisnih CD-a, znači njih ćemo objestiti na jablonove. Otprilike ima jedno 30 jablonova, znači biti, bit će jedno 30 okomitih linija. Ti si me pitao prije emisije za CD, dakle, liam nekih već potrošenih CD-ova okay. koje ne treba, pa možemo pozvati slušatelje da se isto uključe, dakle, u tu jednu... Ajde, čak... I to ima nekakvu ekološku priču, dakle, da vam... šta će biti kasnije sa tim CD-ovima, nakon instalacije, hoćete ih vratiti slušateljima ili ćete ih negdje ono, sanirati, odložiti, reciklirati, da. A, budući da je osim znači ovog svega što smo pričali još tu jedan segment, a to je edukacija. Imaćemo a, nekoliko radionica, između ostalog i na temu ekologije, tako da ih možemo te CD-ove iskoristi za našu likovnu na radionicu. Olično. Tako je nešto bilo u planu. E, Mi smo da, da nam treba oko 300 do 400 naših CD-a. Znači svako od nas ima doma sigurno CD-e koji stoje nisu potrebni. Znači, na koji način se još mogu građani uključiti u ovu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 Do I look like someone who cares what a samurai thinks? No. buddy's over, running hide, we shall eradicate. Stop it open, get inside. Those that they now suffocate. Body's over. Silver engine yeah. of thinking. Oh girls, to us play! You can run it, you can hide in a box dude and you lay! Bring it on our samurai! This all awaits the stroke! Bring it on and you will find! Hating of our victims just evens out our day. The fun not just in torture, but in the power strips we play. And yes, we reap happiness. On hate, like the hate law, Get your reward. You're putting out death now. You're a pawn. That's what you're here for. <sighs> Dakle, artika se da. otvara u četvrtak, desetog sedmog sa uh, vizualno glazbenim događajem korana u novom ruhu uh, koji započinje u 22 sata. Međutim, prije toga uh, u 21.30 uh, Karlovački mladi performeri ili tikamp će izvesti svoj plesni performance voda uh, itonogradskom kupalištu. Uh, dalje u 11 sati uh, bože, u 11.7 u petak dakle, ujutro započinje rad likovnih umjetnika uz Reku Koranu. E, uglavnom ćemo se e, stacionirati u, na, u znači onaj dio Foginovog kupališta pa prema hotelu u Korani, jer e, ovi slikari i hiparišta su bili njima se nekako najviše najinteresantniji činio taj zapušteni dio uz hotelu u Koranu. Biće, dakle, kao što sam već rekla, radit će e, intervenciju u prostor, eksterijer, interijer. To će trati cijeli dan. Zatim taj dan će se i postaviti e, izložba instalacije putnici na obali rijeke. Zagrebačke umjetnice Margarete Vidmar. U 18 sati započeće kreativna radionica za djecu Ribe na vodi, ribe u vodi. Znači to isto na temu ekologije. Radit će se nekakve ribice od papira i tako. A u 21 sat bit će koncert Livada 3 odakle Valerija Nikolowska, Damriša Omen i Viktor Lipić. Također na Foganovom kupalištu. Tu imate neki stage, tamo ćete napraviti? A, napravit ćemo stage, u stvari to, to smo zamislili tamo na onom dijelu gdje nekad bio Pa Vjerujem da se uh, mnogi uh, naši slušatelji sjećaju uh, gdje je ja bio disko. Ja sam disco. bila jako malan pa i ti da. isto. Da, da, da, da, ali se nekako mi onako to umagali da je da. tamo negdje bio disko. To je bilo dosta, posjeć, dosta dobro posjećeno da, u ono vrijeme. Nažalost, evo, to sad više ne funkcionira. Gledajte, znači, evo, to je sad taj neki društveni element cijele ove priče koje vi radili. Pa je, je, korana je ono što sam rekla odmah na početku, zapuštena. Uh, ja sam provela i djetinjstvo i mladost na Korani, cijelo ljeto sam uh, visila tamo na pločama, ovaj, kao i mnogi Karlovčani. Uh, tamo 70-ih su Zagreb, Zagrebčani dolazili masovno, ovdje mi je bilo ono, ono najomiljenije izlitište i stvarno je šteta što to danas više ne živi tako. Evo pa smo mi sad malo tako pokrenuli, da podsjetimo kako je to nekad bilo. Ali da se ja vratim na Dakle, u subotu 1.07. Uh, u 11 sati će započeti dionica keramike. Uh, to je održano prošle godine na promenadi. Oni koji su bili mogli vidjeti, uh, vidjeli su da je vrlo interesantno, pogotovo u večernim satima, uh, jer se paljena keramika koja se na visokoj temperaturi pali i vadi i baca u piljevinu i onda to dosta ovaj, proizvodi ovakve vizualne efekte a i sama keramika je, je specifična, znači nije ona klasična keramika na koju smo navikli ovaj, stalno. E, zatim u 11 sati započinje Kiparska radionica svjetna vodi koju vodi Irena Škrinjar, akademska Kiparica. E, kao što sam već rekla, znači od 16 do 18 su radionice e, za znati i njihove prijatelje. Didgeridu, did, didgeridu, od zašto se didgeridu? E, tako dakle, svi koji žele probat puhatu cijev ovaj, da vide kako je to, e, to će moći učinit tada. I onda u 19. sati opet plesni performance e, Karlovačkih mladih performera, e, šah igra života. I u 21.30 cirkus vjetra Dubarko Le Pen. Koncert na Bidridu. E, za nedjelju je znači, program, osim još par dionica koje će biti za djecu, izložba nastalih radova tijekom trajanja Artike i tako da bi već u popodnim satima to polako privali kraju. Do sljedeće godine. Pa dosta je intenzivan program za ta 3-4 dana. Pa je, je. Opet ponavljam, planirali smo još podosta toga. Ovaj, neću sad otkrivati jer ću to za sljedeću godinu ostaviti. Uh, ali evo uspili smo i ovo izorganizirati uspredimo strašno drago. Uhovi svi gosti koji dolaze, znači ti umjetnici koji dolaze, koji gostuju na tim nekim stvarima koje mi organiziramo su strašno oduševljeni Karloćem i oni se ne mogu nadiviti kako je nama lijepo ovdje, kako živimo u prekrasnom gradu i uvijek tako se seljom dolaze i i u stvari što mi je drago. Zapravo samo šema uh, Artike, cijela, je sve to i zapravo mogu reći primjerom zapravo želimo pokazati da se suradnjom znači međusobnom, jel, ne mora biti nužno udruga, nego i pojedinaca znači može nešto lijepo napraviti za relativno malo novaca. Prošle godine uh, bila oko toga uh, oko toga dosta priče da bi li se napravilo u istovremeno za vrijeme dana pive jedan alternativni nejako uh, alternativni program na ovoj Ljevoj strani Korane i u općenju cijeloj stare gradskoj jezgri. Uglavnom, događalo se nešto je i to da, mislim, na nekoliko različitih lokacija. Ljudi su jako dobro odreagirali i to uglavnom oni koji znači nisu redoviti posjetitelji dana piva. U principu su bili vrlo ugodno iznenađeni bilo im jako drago da se tako nešto organiziralo. Međutim, koliko sam čula, mislim da ove godine neće biti. Koliko sam načula, ne znam, ovaj ne mogu se. Ja bih htio dodati, recimo, baš je dio što se tiče alternativnog programa Danima Piva, nazovimo ga tako, sigurno je to da u Karolcu, dio Karolča smatra i osjeća potrebu za nekim drugim programom, to jest neinteresiranih ono što sami dani Piva nude, što ja mislim da bi zapravo trebalo tako nešto, znači, ne, nema potrebe pokrenuti, ali već pokrenuto, ali recimo držati i razvijati, znači, da ne dođu ljudi e, samo na taj glavni dio. A ono što hoću reći isto je glavni znači dio e, programski da napiva ko, ko što jako puno, samo ne, ne potreba barat. Ciframa mali su pitanje veliki novci. Sa jednim manjim dijelom e, tih novaca sigurno bi se taj alternativni dio mogu napraviti kvalitetno i smisleno. E sad pitanje je stvar e, u centrima odluke je na koju će stranu više novca seći. da, ali opsenita, mislim se ne bi, zašto ne bi Karlovač živio u svim svojim segmentima i u svim svojim dijelovima. Ja ne znam, imam osjećaj da, da se tako samo malo pika. Ono, nikako, nikako da se napravi nekakav, nekakav ne znam, plan pa, pa da se ide u nešto. Ono, stalno, sad ćemo ovo, sad ćemo ono, mislim na, na oživljavanje grada. A strategija kulturnog razvoja, odnosno pogotovo raz, dakle razvoja kulture, ne postoji u gradu, a ako slučajno postoja bi volio da me neko razovjeri. Ja se zahvaljujem na, evo, na gostovanju. Hvala tebi. Želim vam, uh, uspješan festival ovo i i napreduje iz godine u godinu da, da raste, eventualno da se sve skupo to nekako poveže. Poštovani slušatelji, to je bilo sve za večera, slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu, utorkom o 20 sati. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.